Buat Tanah Leluhur kali ini dalam episod ke dua dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ag. Seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Ana Sambayon sebagai Lastri, Prisilia sebagai Kinanti, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. ceritakan, Jempaka berhasil ditawan kembali Karena datangnya rasa pusing dan mual secara tiba-tiba Yang membuatnya kehilangan pengamatan Juga diceritakan Nyai kembang kita menolak untuk memiliki kehendak nenek rangis Untuk memakan ular mas Yang merupakan penjelmaan kembali dari pedang ular masnya Kesadaran itu timbul bersamaan dengan lenyapnya pedang ular mas Serta munculnya ruh dari eyang kaliman Akhirnya Lastri lah yang memang sejak semula mempunyai keinginan yang kuat Untuk menjadi seorang wanita sakti yang menjadi sasaran dari nenek ranggis Lastri menuruti petunjuk nenek ranggis untuk mengunyah dan memakan habis ular mas Yang merupakan penjelmaan kembali dari pedang nyai kembang hitam Aku tidak sadarkan diri sejak tadi malam oh, dan teranggis siluman ular itu telah menjerumuskan aku terlalu jauh. Oh, aku, aku tidak akan mendengarkan kata katanya lagi. Oh, Iblis. Telah aku lakukan. Aku mengingat semua itu. Aku ingat betapa kakang sak berusaha untuk menyadarkan diriku, tapi aku berkeras tidak menerimanya. Aku begitu angkuh, begitu kerasnya tidak mau menerima peringatannya, peringatan kakang saka untuk membuang pedang ular mas itu. Oh, di mana pedang itu? Pedang itu telah menjadi ular kempal. Oh, aku akan menjatuh ...dan membunuhnya. Oh, Jagat Dewa Petara. Suara apakah itu? Ah, oh, akan ku lihat. Ah, oh, itu Lastri. Masih tenggelam dalam semedil. Ah, oh, yang Jagat Dewa Petara. Apa itu? Mulut Lastri penuh dengan darah. Darah yang telah mengering. Ia pun demikian. Ah, oh, Lastri, iblis, iblis, ular mas itu. Ya, pastilah ular mas itu telah dimakan Lastri. Ah, oh, siluman ular itu mengalihkan perhatiannya dariku kepada Lastri. Lastri, bangkitlah. Oh, nyai, nyai keluar dari dalam gua itu. Apa yang telah engkau lakukan Lastri? Apa yang telah dilakukan siluman ular itu padamu? Oh. Ular mas itu, Nyai. Saya ingin menjadi wanita perkasa sebagaimana, Nyai. Gila. Sadarkah engkau? Pengaruh iblis itu akan menjadi satu dengan sifatmu. Ah. Ayo, tinggalkan tempat ini cepat. Tidak, Nyai. Berjanji Saya... pada nenek ranggis... ...untuk melanjutkan tapa ini hingga hari ke-40. Aku tidak mengizinkan engkau untuk melakukan hal itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Hup. Melihat kekerasan dari lastri... ...Nyai kembang hitam segera mengangkat tangan... Siap memberikan hajaran pada pembantu utamanya, tetapi alangkah terkejutnya nyai kembang hitam ketika tiba-tiba saja wanita yang selama ini tunduk dan taat pada perintahnya mengeluarkan suara yang mengerikan dan tiba-tiba saja seluruh tubuhnya nampak mengeluarkan sisik berkilauan. Yang jaga dewa petara, beginikah jadinya? Jika aku sampai memakan ular mas itu tadi malam. Lastri, sadarlah. Pengaruh iblis jahat itu telah memasuki tubuhmu. Kuasailah dirimu. Sebelum kau semakin jauh dirasuk kekuatan iblis itu. Aku Arlon wanita utama di tanah pasundan ini. Hahaha. Aku bukanlah pembantumu eh, Tinggalkanlah tempat ini Tinggalkanlah seluruh kekuatan perguruan kembang hitam Kau lagi untuk menggerakkan kekuatan itu Kekuatan itu adalah milikku Tinggalkan Atau kau akan kuhancurkan wanita malang Kurang ah. ajar. Kekuatan Nenek Ranggis agaknya sudah merasuk ke dalam tubuhnya. Perguruan ah, kembang hitam adalah milikku. Kau tetap adalah pembantuku. Untuk semua kekurang ajaranmu, aku akan memberikan hukuman. Hiya! Nyai kembang hitam yang menjadi penasaran dengan sikap pelastis dan serangannya Aji Banyuk Cakrabuana telah digelarkannya dan sesaat kemudian angin besar bergulung-gulung melilang lasstri yang masih tegak berdiri tetapi sedikit tubuh lasstri tidak terkuliahkan harganya oh, aku saat ini tengah menghadapi nenek rangis siluman ular itu dan bukan lasstri hup Hiya. Hiya. Hitam yang terlempar di semak-semak Sedikit pun tidak dapat bangkit Ia pingsan tidak sadarkan diri Sementara itu Lastri tiba-tiba saja Menjadi lemas Tubuhnya jatuh lumilai tidak bertenaga ah, ah, ah, Apa yang telah aku lakukan Aku Aku telah membuat Nye Guru Kemang Hitam Terkapar Tak mampu bergerak lagi Belum saatnya kau bergerak sendiri Lastri Karena itu kau masih membutuhkan bantuanku Untuk memberikan ajaran pada wanita yang tidak tahu diri itu Biarkanlah jangan kau hiraukan lagi Lanjutkanlah kembali capamu yang terganggu Tapi, tapi ah, Jangan kau hiraukan lagi ...kesempatan untukmu akan hilang sama sekali. Baiklah, Nek. Baiklah. seluruh perhatian dalam semedinya dan pada hari selanjutnya setelah lastri memakan ular mas itu dalam semedinya ia mulai mendengarkan petunjuk-petunjuk langsung yang harus ia lakukan sementara itu nyai kembang masih tetap tidak sadarkan diri sementara itu di tempat yang cukup jauh dari bukit Mangun, lebih dari 10 hari yang begawan bersemedi tapi tidak juga ia berhasil mendapatkan petunjuk Untuk menghadapi Nyai Kembang Hitam dan siluman ular dari lereng merapi itu eh, Aku penasaran sekali, Kinante Kalau engkau saja sudah penasaran, bagaimana dengan aku, kakang? Aku yang telah bertarung dengan perempuan itu Perempuan yang pasti merupakan salah seorang pembantu Nyai Kembang Hitam Aku yang sudah hampir dapat memberikan hajaran padanya Diminta untuk melepaskannya dan kemudian turun dari puncak Mamuni yang disebutnya kembang hitam itu sendiri. Kali ini, aku pun hampir-hampir tidak beda dengan mungkin nanti Ingin rasanya aku lari menuju puncak bukit membangun itu. Ya, sayang sekali. Kita masih harus menjaga eyang yang tengah bersemedi. Ya, sayang sekali. Kakang? Eh, uh, oh, ya. Ada pagi nanti. Hmm, Kakang melamun? Eh, uh, mm, melamun? Eh, uh, Ya, ayah melamun. Selintas saja ke nanti. Hmm. Apa yang kakak melamunkan? Uh, masalah kita. Masalah kita yang tidak kita mengerti. Tentang asal-usul kita. Tentang orang-orang bangsawan yang membicarakan masalah kita. Hmm. Kapan ya kita dapat menanyakannya? Uh, yang jelas tidak saat ini. Mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan tentang ayah dan ibu kita. Aku menjadi semakin yakin. Tidak mungkin ayah dan ibu meninggal begitu saja di sekitar tempat ini. Ya, kita akan menanyakannya. Oh, lihat itu kakang, Yang begawan keluar dari dalam gua. Ulang-ulang. Kinanti. Kemari. Baik ya. Bagaimana ya? Apakah Eang telah mendapatkan petunjuk? Uh, di mana Umang? Paman Umang mencari makanan ke desa, Eang. Bagaimana, Eang? Iya, uh, mm, iya, ya. Walaupun hanya sedikit aku telah mendapatkan pertanda, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu jika kita berjalan ke arah selatan. Hanya itukah petunjuk yang Eang dapatkan? Oh, uh, iya, iya, hanya itu. Uh, tetapi, ada baiknya kita mengikuti petunjuk itu, Eang Ya, ya. kita akan mengikuti petunjuk itu, Bu rang Bukankah arah selatan adalah tempat di mana wanita-wanita liar Murid dari Nyai Kembang Hitam bertempat tinggal? Eang, uh, apakah kita akan melewati sekitar pemukimannya? Aku tidak tahu apa petunjuk yang mengantarkan kita untuk dapat merintangi ke angkara murkaan siluman itu, Burangrang. Rangrang. Ya, Yang. Tapi kita akan mengikuti ya, apa yang telah kudapatkan itu. Nah, Burangrang. Rangrang. Ya, Yang. Ya, bersiaplah. Kita akan pergi bertiga. Ki Umang biarlah tinggal saja di kuah ini untuk beberapa saat. Demikianlah Burang Rang dan Kinanti kemudian bersiap-siap untuk mengikuti petunjuk yang didapat dari Begawan Agung menuju arah selatan. Kita tinggalkan. Dulu Raden Burangrang, Kinanti dan Eyang begawan agung. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Prabu Perbaya yang berada jauh di sebelah selatan Gunung Salak. Sudah aku berjalan seorang diri. Tidak ada satupun petunjuk yang kudapatkan. Kemana kelompok perguruan kembang itu pergi? Uh. Entah bagaimana kini keadaan istriku cempaka. Uh. Bodoh. Mengapa aku membiarkan saja ia pergi sendiri? Mengapa aku menerima saja usul dinda cempaka yang ceroboh? Yang Jagat Dewa Betara Alangkah rindunya hatiku saat ini padanya Pada istriku Apa yang terjadi dengan istriku saat ini Keadaannya saat itu Beberapa hari sebelum berpisah begitu aneh oh, Yang Agung Lindungilah istriku Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirinya Aku tidak ingin wanita yang sangat aku cintai menderita. Heh, apa yang sedang kau lakukan di situ? Oh, uh, maaf. Apakah dango ini milik paman? Nah, uh, uh, silakan jika paman ingin duduk. Saya mengganggu saja. Ah, uh, tidak usah nak. Tidak usah. Istirahat sajalah. Uh, maaf. Agaknya anak ini adalah seorang bangsawan kota yang tengah menyamar. ...main masuk ke desa. Ehm, uh, um, bagaimana Paman bisa menduga demikian? <laughs> tubuh Raden begitu bersih. Dan cahaya wajah Raden. Eh, hey, apa benar begitu, Paman? Uh, siapakah Raden ini sebenarnya? Dan kemanakah Raden hendak pergi? Ah, <laughs> uh, namaku Perbahaya, Paman. Dan aku tidak mempunyai arah yang pasti. Uh. Uh, mengembara. Mungkin begitulah kira-kira yang aku lakukan saat ini. Mengembara? Ya, mengembara boleh-boleh saja. Tetapi Raden harus berhati-hati. Banyak orang jahat berkeliaran saat ini. Eh, benarkah itu, Paman? Ah, aku tahu. Raden tentu memiliki simpanan ilmu dan aji. Tetapi... Berhati-hati tetap harus Raden lakukan. Mengapa begitu, Paman? Karena saat ini banyak hal yang tidak terduga. Hal yang aneh, yang di luar perkiraan kita, Raden. Maksud, Paman? Ah, berhati-hatilah pada wanita. Wanita?